Znelostná asimilácia sa uskutočňuje takto. Keď sa na hranici dvoch samostatných slov, medzi ktorými nie je prestávka, alebo na hranici slovných základov v zložených slovách, stretne znelá párová šumová spoluhláska s neznelou spoluhláskou, asimiluje sa znelá spoluhláska na neznelú. Asimiluje sa aj skupina spoluhlások. Asimilácia sa uskutočňuje aj vtedy, keď po koncovej, znelej, šumovej, párovej spoluhláske nasleduje prestávka. Vo vete bol mráz vyslovujeme na konci s, nie z, lebo nasleduje prestávka a z, je znelá, šumová, párová spoluhláska. Tak vyslovujeme hlad zo so spoluhláskou t, hoci píšeme hlad. Vyslovujeme dášť, nie dážď. Háč, nie háč. Jec, nie jedz. Dub, nie dub. Hvist, nie hvizd. A tak ďalej. Rovnako vyslovujeme mráz páli, hlad sužuje, hrísť chlieb, dášť prší, háč pomalšie, lebo druhé slovo sa začína neznelou spoluhláskou. Znelostná asimilácia sa uskutočňuje aj v predložkových spojeniach. Hovoríme nad kolenom, od teba, pod kolesom, po predšatňu, po pod cestu, pred cieľom, v trnave sprešova. Takto vyslovujeme aj slová bez tak, bez toho. Precvičte si znelostnú asimiláciu na hranici slov. Opakujte mráz pálí, mráz pálí, dášť prší, dášť prší, Pre cieľom, Pre cieľom, v Trnavi, v Trnave. Keď sa na hranici dvoch samostatných slov, medzi ktorými nie je prestávka, alebo na hranici slovných základov v zložených slovách, stretne neznelá spoluhláska so znelou hláskou, so znelou párovou, zo so zvučnou, alebo zo so samohláskou, asimiluje sa neznelá spoluhláska na znelú. Asimiluje sa aj skupina spoluhlások. Vyslovujeme teda chlap zavolal, hoci píšeme chlap. Vyslovujeme hrzť dukátov, hoci píšeme hrsť a tak ďalej. Podobne vlak odišiel, nie vlak odišiel, les vonia, nie les vonia, most dopravili nie most opravili Viac viacráz nie viacráz a tak ďalej vyslovujeme tiež takisto agiste desať uholník, hodzako jak žijú na nič hodník štvrtý rok všakver, kvôli a tak ďalej. Uvedomte si, že vyslovujeme hodzaký, ale hocičo, hocijaký. Opakujte. Chlab zavolal, chlab zavolal, hrzť dukátov, hrzd Dukátov, vlagodišiel vlagodišiel moz dopravili moz dopravili hodzako hodzako agiste Agiste. Podľa pravidla o znelostnej asimilácii párových spoluhlások na hranici slov vyslovujú sa aj neslabičné predložky S K Vyslovujeme skatkou s tebou, ale s babkou, s deťmi, s otcom, s Mikulášom, s vaším bratom, s mojím priateľom. Vyslovujeme k potoku, k sebe, ale k hore, k vode, k ústam, k môjmu stolu, k vážmu oknu a podobne. Slabičné predložky zo-gu, píšeme ich so-ku, vyslovujú sa so znielými spoluhláskami z-g, teda zo-gu, zo sestrou gu kraju Znelostná asimilácia neslabičných predložiek SK sa výnimočne neuskutočňuje pred niektorými osobnými zámenami. Nesprávna je výslovnosť s ním, k nej. Vyslovujeme iba s ním, s ňou, s nami, s vami, s nimi. K nemu, k nej, k nám, k vám, k ním. Podobne výnimočne vyslovujeme somnou ku mne. Na to musia dať pozor hlavne východoslováci. Vyslovujeme teda s Katkou, s babkou, s mojím priateľom, k tebe, k vlaku, k môjmu, k vážmu, so sestrou, s ňou, k nemu, som mnou, s vami, s ním, ku mne, ku kamarátovi. Na hranici predpony a koreňa, základu slova, sa v spisovnej slovenčine znelostná asimilácia uskutočňuje podľa týchto pravidiel. Keď sa na hranici predpony a základu slova stretne znelá šumová spoluhláska alebo skupina spoluhlások s neznelou, asimiluje sa znelá spoluhláska na neznelú. Vyslovujeme teda bezcieľný, nie bezcielny, bezpečný, nie bezpečný, podobne nadkolený, občas, obchod, obsah, podfuk, podpis, predpis, ráz cestie, rozkaz, vpád, vstať, vzchodiť, vzpor, vzpriam, a tak atď. Výslovnosť predpony F nesmieme preháňať, No musíme dať pozor, aby zase nevypadla. Aby sme napríklad v slovách ako vstať, vschodiť, v spor, vzpriam, vzprúha, vstýk nehovorili stať, spriam. Aby sme nehovorili schodiť, keď chceme povedať vschodiť, podobne spor, na miesto v spor. Opakujte. Vstať stať vpruha, vpruha, vstyk, vstyk, podpis, podpis. V slovách ako včera, včela, vták, však, avšak, však, však že však, hej, všetko, všade, všadiaľ, vtedy, nevnímame v ako predponu, no vyslovujeme ich z asimiláciou v na f, teda včera, včela, vták a tak ďalej. Podobne vyslovujeme aj od nich odvodené slová od všade, od vtedy, pred aj v slovách nebezpečenstvo zabezpečiť, rostomilí, roztopaš, nádcha, nadchnúť sa kedysi uskutočnila znelostná asimilácia a tak ich vyslovujeme aj dnes, hoci v pravopise sa odráža ich etymológia. Píšeme nádcha, bezpečný, hoci vyslovujeme nádcha. Bezpečný. Znelostná asimilácia neznelej na znelú sa na hranici predpony a základu slova v spisovnej slovenčine nevyskytuje. V slovách sloch, sloha, svach, smer, nesmierny sa asimilácia s neuskutočňuje. Vyslovuje sa sloch, sloha. Svach, smer, nesmierny. Pravda rozlišujeme nesmierny, obrovský, a nezmierny, nezmieriteľný. Rozlišujeme aj sloch, písať sloch a zloch, orať do zlohu. Na druhej strane pripúšťame, aby sa slovo, ktoré dnes píšeme, Smena vo všetkých významoch vyslovovalo zo z, teda zmena. Preto vyslovujeme aj zmennosť, zmenmajster, zmenkový a tak ďalej. Konečne treba upozorniť aj na spisovnú výslovnosť slov kde, zme, da kde, nikde, bárs kde, Hoc kde, nikdy, niekde, niekdajší. Výslovnosť sme, hoc kde, sa v spisovnej slovenčine nepripúšťa. V slove kto nie je rozdiel medzi pravopisom a výslovnosťou. Vyslovujeme kto. Podobne nikto, hoc kto. Chybná je výslovnosť kdo, Nikdo, hoc kdo. Vyslovujeme teda. opakujte. Zme, sme, kde, kde, nikde, nikde, kto, kto nikto. Nikto. Na hranici základu slova a prípony sa znelostná asimilácia uskutočňuje takto. Keď sa na hranici základu slova a prípony stretne znelá šumová spoluhláska s neznelou, asimiluje sa znelá spoluhláska na neznelú. Vyslovujeme súdružka, otázka, hoci píšeme súdružka, otázka. Podobne vyslovujeme klopko, blízko, ťažkosť, sadkať si, sutkyňa, chrbtica, chodte, arabčina, dubkom, jastkyňa a tak ďalej. Pravda, v druhom páde množného čísla je už pred vkladnou hláskou znelá spoluhláska. Vyslovujeme teda súdružka, súdružke a tak ďalej, ale súdružiek. Podobne ceruska, ale ceruziek. Držky, držiek. Druhý pád množného čísla je pri niektorých slovách akýmsi ukazovateľom pôvodného znenia ich základu. Vyslovujeme totiž aj veštiep, podobne prosieb, kresieb, mlatieb, kosieb. Znelostná asimilácia sa teda uskutočňuje aj v rozličných tvaroch toho istého slova. Hovoríme svedok, ale svedka, svedkovi. Podobne hovoríme voziť, ale voste, prehlbiť, prehlbte, chodiť, chodte, ale aj hrubý, hrubší, drahý, drahší. Na hranici základu slova a prípony, teda v koncovej časti slova, sa znelostná asimilácia uskutočňuje bezvýnimočne iba pri stretnutí neznelej spoluhlásky so znelou šumovou vyslovujeme prozba, sjadba spizba, veždba, výučba, nášho, vášho. Znelostná asimilácia sa neuskutočňuje, ak po neznelej spoluhláske základu slova nasleduje samohláska alebo zvučná spoluhláska ohýbacej alebo slovotvornej prípony. Vyslovujeme chlap, ale aj chlapa s chlapmi a tak ďalej. Podobne sa neuskutočňuje znelostná asimilácia ani pred príponami. Vyslovujeme taktný, taktná, taktné, taktne, platnosť, kostra a tak ďalej. Výnimkov je iba tvar prvej osoby množného čísla rozkazovacieho spôsobu slovies, kde je prípona me. Tu vyslovujeme plaďme, kozme, prozme, kúbme, vláčme, púzďme a nie plaďme, prosme a tak ďalej. Znelostná asimilácia sa rovnako uskutočnila aj v slovách nážmu Vážmu. Pripúšťame však výslovnosť obkročmo i obkročmo, rozkročmo i rozkročmo, pripedmo i pripetmo, skočmo i skočmo, skrčmo i skrčmo, súručmo i súručmo, vzniezmo. I vznesmo, skuzmo i Precvičte si teraz znelostnú asimiláciu na hranici základu slova a prípony. Opakujte. Prozba. Prozba. Veždba. Veždba nášho, nášho, prozmy, prozmy, pladmi, pladmi, nášmu, nášmu, vášmu, Vážmu Asimilačné javy pri spoluhláskach V, F Hlásky V, W, V, F V príručkách sa uvádza, že V je párová znielá teda aj šumová spoluhláska, a že je to znelostný pár spoluhlásky F. No inde sa hovorí, že V sa v určitých pozíciách správa ako sonórna, to je nešumová a nepárová spoluhláska. Ako tiež vieme, v slovách pravda, pr to je v koncovej časti slabiky, sa namiesto V vyslovuje V. V slovenčine sa však vyslovuje ešte jeden príbuzný zvuk. Vlastne osobitná hláska. Je to zvuk V. Napríklad v tvare prvej osoby množného čísla rozkazovacieho spôsobu slove sa trafiť nevyslovujeme takú hlásku, ako na začiatku druhej slabiky v slove tráviť. Vari nik z nás nehovorí travme. Ešte raz, travme no nehovoríme ani traume, ani trafme. Podoba trafme je neprípustná, lebo v uvedenom tvare rozkazovacieho spôsobu sa uskutočňuje znelostná asimilácia. Hovoríme kosiť, kozme, platiť, plaďme, kúpiť, kúbme. Tak potom aj v slove trafme Vyslovujeme párovú znelú spoluhlásku k neznelému F. Hovoríme travme. Opakujte po nás. Trafiť travme. Trafiť travme. Ešte raz. Trafiť travme. trafiť travmy. Zvukovo blízky tvar traumy s hláskou v je odvodený od slovesa tráviť, kde je na konci koreňa v nie f. Hláska v je párová, znelá a šumová spoluhláska, ktorá sa od f Líši iba znelosťou. Od hlásky B, ktorá je pravda, že tiež znelá, líši sa zasa iba šumovosťou, lebo obidve sú znelé, lenže B aj V sú nešumové, sonórne, V zasa šumové. Toto šumové V sa v spisovnej slovenčine vyslovuje aj v iných pozíciách. Napríklad v slovách a spojeniach ako šéf redaktor, húv ľudí, Jozef Gregor Tajovský, ale aj v slovách, v ktorých píšeme v. Napríklad v hore, v zime, vďaka, vdova a tak ďalej. Preskúšajte si ešte raz výslovnosť v v rozličných pozíciách. Opakujte Travme, travme, šéfredaktor, šéfredaktor, redaktor, Šéf redaktor, hú v ľudí, hú v ľudí, v hore, v hore. Výslovnosť, šéfredaktor, redaktor, húf ľudí, v hore, ale rovnako aj výslovnosť šéu redaktor, húf ľudí nie je spisovná. V súvislej reči nepočujeme ani výslovnosť šéu redaktor, húb ľudí, vďaka, vdova. V tejto výslovnosti totiž vzniká nová slabika. V hore, v hore, Vďaka, vďaka. Práve preto sa tu vyslovuje šumové V, ktoré nemôže vytvoriť nový vrchol sonórnosti.